Прокинувся давній інстинкт мисливця – вистежити, полювати. Повернувся за стіл. З його місця було чудово видно обличчя двох чоловіків, досить молодих, як на таку серйозну справу, про яку вони щойно говорили. Третій сидів спиною і щось втокмачував їм споміж порухами щелеп. Тут у гаморі розмов, під тиху музику, неможливо було розібрати слів. Байдуже, йому вистачить почутого». Тепер би ще побачити їхній лімузин. Номери, номери, от що важливо. Кавказці попрощалися з гаметом, подалися до стоянки. Місцевий залишився розраховуватися. Віктор знову вибачився перед компанією, вийшов начебто перекурити. «Так, хлопці, машина у вас непогана. І номери, головне номери. Не вдасться вам перевести через кордон те, що ви заховали в обшивці заднього сидіння? Не вийде». І не тому, що Віктор такий прихильник здорового способу життя, вільного від наркотиків, чи йому найбайдужа доля людей, яких можна занапастити цією отрутою. Ні, він просто хоче мати з цього свій процент. А це так легко. Тільки зателефонувати Петрові Михайловичу. До телефону? Негайно до телефону. І так, щоб ніхто не чув. А журба додому не збирався. Віктор крутився і так, і сяк, наче в уш в ополонці. Шукав причину піти, та не міг встромити слова у розмову старих друзів. Нарешті його неспокій помітив гострим міліцейським оком старший із мінтів. «Ви, мабуть, кудись поспішаєте Віктора Івановичу? Признавайтеся на побачення, так?» І Віктор, почервонівши моврак, хитнув головою на знак згоди. «То ми вас не затримуємо!» – дипломатично сформулював думку. «А що вбити собі такій матері і не псував добрим друзям товариство?» Маркіян Антонович. Віктор розрахувався за всю компанію. Чим приємно здивував Степана Корнійовича і його зама і заслужив свальну посмішку директора. Кавказці вже вивели свого джипа зі стоянки і погнали у напрямку кордону, який, судячи з розмови, мали перетнути цієї ночі. Вже сідаючи в машину, помітив, чи йому здалося, що помітив знайому жіночу постать, що виходила із істріблястої Ауді 80. Серце тьохнуло. Немов наступив у темрі Вінаміну. Вона. Ота білявка. З нічної пригоди на дорозі. Точно вона. А може ні? Машина ж не її. Вона тоді їхала опелем. Він точно пам'ятає. Це був опель. Отакого ж сріблястого кольору. Але опель. Ні, мабуть, не вона. Здалося з п'яних очей. Та й не час зараз. До телефону. Негайно до телефону. До дому, щоб ніхто не чув його розмови. Та дістатися додому було не так легко. Спершу довелося довго прощатися з гамлетом. Бо гостинний каказець ні за що не хотів відпускати дорогого гостя без келиха, справжнього грузинського вина. «Навіщо так поспішаєш, дорогий? Посидь ще трохи, зараз іще м'ясо засмажимо, випий вина, дорогий, встигнеш!» А журба не квапився. Сидів собі, перехиляв, не п'яніючи келишок за келишком. Перекидався словами про те, про се зі Степаном. Йому не хотілося додому. Йому вже давно не хотілося додому. Віктор не обіг, влетів до вітальні. Ну, звичайно, жана теревенеть із котрої із своїх численних подруг. Жано, поклади трубку, поклади трубку, я сказав. Зачекай ще два слова, обізвалася Жанна. У мене важлива розмова, і продовжувала. То якої довжини спідниця? Ні, мені така не пасуватиме, у мене гарні ноги. Навіщо їх ховати? Запропонуй краще оті Кривоногій ірці. «Для неї якраз підійде. Її взагалі у скафандрі треба ходити. Як у смонавту, щоб ані ніг, ні далі ніхто не бачив. А ще б добре, як водолазу, щоб морду також. Поклади трубку негайно. Ну зараз, зараз, іще два слова!» Віктор з витягнув телефонну вилку з розетки і припинив розмову, роз'єднавши балакучих подруг. Петро підняв трубку одразу, не чекав дзвінка. «Петре Михайловичу, мої вітання! Вибачай, що так пізно. Тут нагальна справа на 100 тисяч». У кількох словах, бо розмовна телефонна, поясни митникові, про що йдеться. Той збагнув миттю. «То який номер, кажеш?» «Будь певний, зустрінемо». «А якщо вони поїдуть через щоп, наприклад?» «Я не впевнений, що». «Не турбуйся! Повідомлю всім сусідам! Не пропустимо! А тобі велике спасибі!»